Стар и нов порядък 41 лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 24 юли 1935 година, сряда, 5 часа, София Изгрев. Чете Иванка Петрова Добрата молитва каква беше темата на миналата лекция? Много работи занимават човешкия ум и за това знанието става развлечено. Много неща едновременно занимават ума, потребни и непотребни. Някои хора се оплакват, че памета им е отслабнала, а то става, защото занимават ума си с непотребни работи. Потребно е това, което помага. Непотребно е това, което не помага. Мнозина се спъват, като казват, че някои неща са стари, а други нови. Между старото и новото има една вътрешна връзка, старото е това, което е градило едно време. Новото е това, което гради върху старото. Върху старите работи се градят новите работи. Някои казват, че старото е непотребно, обаче без старото нямаме основа. Други казват, че новото не е потребно, че няма какво да се гради. Новото е градеж. В природата съществува една вътрешна връзка. Там, където няма връзка, няма никакъв градеж. Да обичаш, значи да градиш. Да не обичаш, значи да разграждаш. Що е любовта? Градеж. Що е безлюбието? Разграждане. Каквото развалиш, това е безлюбие. Трябва да се превежат нещата в техния конкретен смисъл. Говорят за любовта, но няма никакъв градеж. Любовта винаги гради. Където има любов, всичко расте. Където няма любов, всичко изсъхва. Където има любов, всичко живее. Където няма любов, всички измират. Едно общество... Щом започне да измира, това показва, че няма любов. Най-първо умира мисълта, после умира чувствата и най-после идва физическото измиране. Най-първо хората престават да мислят, после да чувстват, накрая физически умират. Понякога вие чувствате това. Някои се оплакват, че е сухо сърцето им, че няма никаква мисъл, която да ги занимава. Значи законът на безлюбието е хвърлил вече своето въздействие върху такъв човек. Може да познаете, кога в един дом е влязла сиромашията. Като влезете в един дом, ще познаете дали са сиромаси или богати по това. Що мрежат малки резени, тогава са сиромаси. Що мрежат големи резени, богати са. Някой казва, на тънко реже, щом на тънко реже, сиромашията е влязла в ума му. Трябва рязане не с човешки нож, а с ума си, право да отрязваш, право да отсъждаш. Някои говорят за красотата, казват, трябва да бъдеш красив. Красотата е последната форма. Щом дойдеш до красотата, по-нататък не може да се отиде. След красотата иде грозотията. Ако човек е дошъл до края на доброто, е вече крайният предел, след доброто и де злото. Някой пита, какво има зад доброто? Зло. Зад злото какво има? Добро. Като стигнеш до крайния предел на доброто, стигаш до злото, а като стигнеш до крайния предел на злото, стигаш до доброто. Това може да се провери в живота. Искаш да станеш по-добър и по-добър, но най-после изгубваш и онова малкото, което имаш. В незнанието човек се изгубва. Има един анекдот. На един циганин му дали едно гърне мляко. Сложил го в тенджерата да се свари, то започнал да се подува на огъня и той казал, ще се напълни цялата стая с мляко. Качил се циганин на комина и казал, наредих си живота. Той не обърнал внимание на малкото мляко, което било в тенджерата и всичко излязло навън. Та и вие, когато видите, че вашето мляко се подува, качвате се на комина и мислите, че има много мляко. Като се приберете, виждате, че нямате нищо. Вие мислите, че като отидете на небето, ще бъдете като ангели с крила и сила, това са детски схващания. Този ангел е работил, минал е през изпитание и то през какви изпитания, а пък вие без изпитание искате да вземете първото място на небето, да кажет, че сте ангел. Докато станете ангел, ще се изпотите сто пъти, като един цар, който никак не е работил, но започва да работи. Някои мислят да станат окултисти. Те мислят, че лесно се става окултист или християнин. Какво значи окултист? Той казва, дай да ти погледна ръката, но окултизмат не е гледане на ръцете. Той е една наука, която изучава природата. Обективно изучава нещата. И на вас ще ви кажа сега. Вие първо си създадохте вашата теория и след това си създадохте вашия живот според теорията си. А пък сега обратното ще започнете. Най-първо ще придобивате живота, а после ще създавате теорията. Най-първо вие създадохте теорията на любовта и после търсихте любовта. Сега най-първо ще намерите любовта и после ще създадете теорията върху любовта. Във всичко процесът е обратен. Не първо теорията, а после любовта, но първо любовта, а после теорията. Не теоретизирайте върху любовта. По-добре е да имате нещо конкретно, върху което да се спрете. Да ви обясня. Тук имате посока на две движения. А и Б. Човек всякога има две движения. Седите и мислите кой път да хванете нагоре или надолу. Ако искате чист въздух, нагоре трябва. Ако искате добра храна, надолу трябва. Въздухът се търси горе, а пък хлябът се търси долу. Това е факт. Вие сега ще запитате защо е така. Защото не може да бъде другояче. Защо е криво? Защото не е право. Защо е право? Защото не е криво. Правите неща са, които не са криви, а па кои са криви? Кривите неща са, които не са прави. Правите неща са, които принадлежат само на двама души. Кривите неща са, които принадлежат на много хора. Ще направя един превод. Между две точки може да прекарате само една права линия. Правата линия е достояние само на двама души а кривата линия е достояние на мнозина. Сега не схващайте, че където е криво, хората са лоши. Не. Но в кривата линия Законите са едни, а в правата линия Законите и методите са други. Ако стоите върху една права линия, Законите са други, а ако стоите върху една крива линия, пак са други Законите. Например, ако вие се хвърлите от високо, слизате по една права линия. Ако скачате от някъде, щом правите скок, то вече не е права линия. Скачане има само в крива линия. Искате да прогресирате. Прогресът е само в кривата линия. В правата линия няма никакъв прогрес. Вие може да разсъждавате и да казвате, щом е правата линия, няма прогрес, тогава няма нищо в нея. Не. Правата линия е зърното, което съдържа всичко в себе си, а пък кривата линия е зърното, което е поникнало и е изгубило своята първоначална форма. Правата линия е първата посока на един център, който се освобождава от своето безпространствено положение. Центърат, който е безпространствен, става пространствен. Правата линия е вече привличане към безпространствен център. Пространствено значи това, в което може да се прострете. Това ви е понятно. Пространството подразбира свобода на действие. Това е вторият превод това е пространство. Там, където може да действате, има пространство. Там, където не може да действате, няма пространство. Там, където може да мислите, има пространство. Там, където не може да мислите, няма пространство. Там, където може да чувствате, има пространство. Там, където не може да чувствате, няма пространство. Сега няма да се спираме върху това, абсолютно ли е пространството или относително, защото и философията не знае какво нещо е абсолютното. Някой ще каже, че пространството е безгранично. Да оставим сега гранично и безгранично. от Отграничното е произлязло безграничното. И ако го няма граничното, не може да измерите и безграничното. Ние го наричаме безгранично, защото така си го представяме, така си го мислим. Човек като мисли върху безграничното, какво подразбира? Че е много голямо идеята е тази и казват безгранични работи. Два двора по един декар имат граници, заградени са, взимам обикновените разсъждения. Казват, един ден ще ги правим без граници, са барето градите. Дворовете сега са без граници, обаче безгранични ли са? Казвате безгранична работа. Това показва, че няма препятствие. Това показва, че от вашия двор от всяка точка може да излезете. Когато имате ограда, може да излезете само от една точка вратата. Безгранично е това, където може да излезете от всякъде, а не, че е нещо непостижимо. Тази идея за безграничното значи от всякъде може да излезете, от всякъде може да минете. Вашите мисли могат да бъдат гранични, а могат да бъдат и безгранични. Чувствата ви могат да бъдат гранични, а могат да бъдат и безгранични. Постъпките ви могат да бъдат гранични, а могат да бъдат и безгранични. Трябва да знаете, че една теория се починява на фактите, а не фактите на теорията. Питате защо не е станало така. Защото не сте разбрали работите. Работите съществуват, нещата съществуват и вие трябва да образувате една теория, не произволна, не както вие мислите, а съобразна с това, което съществува. Има неща в света, които са невъзможни. Невъзможно е волът в един ден да стане човек. Невъзможно е човек в един ден вол да стане. Аз имам нови философски положения. Казвате, невъзможно е волът в един ден човек да стане, но Господ може да го направи. Господ глупави работи не прави. Вие като кажете, че волът може да стане в един ден човек, това го предполагате, но вашата мисъл не е Божия мисъл. Вие в един ден вол не можете да станете и да искате, пак не можете да станете. Какво разбирате под думата вол? Волът има два стремежа. Той има стремеж към култура, но е крайно ограничен. Вързане се едно въже в дама, стои и си мисли, кой може да го освободи от това въже. Мисли ден, два, три, година, моли се. И след като се моли, молитвата му до някъде може да е достигнала, Господ казва. Извади този вол и го впрегни иди на нивата да ореш, да започне да мисли той. Идват, извеждат го, впрякат го и той отива на нивата да орее. Оре на нивата, но гледа надолу към земята. Господ иска да го накара да си вдига главата нагоре като уре, но той не си я вдига, а гледа надолу. ВОЛЪТ КАЗВА НЕ Е РАЗРЕШЕНА ТАЗИ РАБОТА Ако някой не си повдигне главата, няма да разреши въпроса. Ако си вдигне главата, ще разреши въпроса, ще махне Жегала. Той ще гледа нагоре към Господа и ще каже, няма да работя, няма да ура. Вие се спирате сега и казвате, има ли право вола да прави такива своеволия? Ако вие имате право да го впрягате, ако вие не искате да го разпрегнете, то той има право да прояви противоположното на това, което вие правите. Контрастите съществуват. Преведете понятието вол във вашия живот. Вие едновременно сте вол и човек. Вие искате да разрешите по един материален начин живота. В този случай сте вътрешно като вола. През целият ден мислите как да изкарате прехраната си. Ще отидете да урете, ще ви изведе Господ навън, работите цял ден, 10 часа, и като се върнете вечерта, носите 30-40 лева или 50 или 100 лева. Това е турбата със ечемик, който господаря е дава на своя вол, качва е на врата му. Виждали ли сте как господарят храни коня си? Старият метод е да сложат турбата с ечемика на врата на коня и той да яде. След като изяде ечемика, снимат турбата. Сега във вашия ум остава картината «Защо на коня му слагат турбата на врата?» Не е важно защо на коня му слагат турбата, а защо на мен са сложили тази турба? Това е важното. Вие казвате, този кон не може да си махне турбата, но на мен човекът, който мисли, трябва да ми сложат една турба на врата и аз да не мога да я махна. Представете си, че дяволът ви е окачил една турба на омразата. Вие цял ден превръщате, обръщате в ума си вашата омраза, Питам сега, ако мразите някого, какво ще добиете? Ако мислите, че нищо няма да добиете, не говорите право. Не много ще добиете, покажете омразата. Вие мразите и мислите за този, когото мразите. Казвате му една обидна дума, показвате, че не го обичате, и този човек ви удря един умрук, също като Дан Колов, този български пехливанин. Реджи Сики, известен борец, и служи с английския метод и го удре според правилата на бокса. А Дан Колов казва, сега а ще ти покажа по-български. Дан Колов го поваля на земята, служи си с български методи. Той вижда, че да прави пехлива лък по-английски не става. И започва по-български с един замах го гътва на земята. Англичанинът ще го удари 4-5 пъти с юмрук по носа, по очите. А пък българина ще отиде да вземе от плетедин един кол и с един удар от тук, един удар от там побеждава противника. Таз гледам, че и вие понякога сте въоръжени с колове. Това е по-български. Удрете скол човека. Онзи удря с ръка, а вие мислите, че с кола разрешавате по-бързо въпроса. Обаче няма да разрешите въпроса с кола. Казват, че колата е излязла от рая. Не е вярно, това е гола лъжа. Ръката е излязла от рая. Майчината ръка е излязла от рая. Майката е хванала детето с едната си ръка и после е започнала да го пляска с другата ръка по задницата. А пък вие взимате една тояга отвън и после казвате от рая излязла тази тояга. Не е излязла от рая. Ако вие биете детето си с нея, същото ще се върне на вас. Другата тояга, майчината ръка е много умна. Тази тояга най-първо съдържа качествата на любовта. Това е палецът. Пръстът, който съдържа качествата на благородството. Това е показалецът. Средният пръст съдържа качествата на вечната справедливост, безименният пръст, или слънчевият пръст – качествата на науката и изкуството. Малкият пръст – качествата на материалните блага. Тази яга, като удари човека, той става щастлив. Като те блъсне тази тояга, сърцето ти се изпълва с любов, благородство, справедливост и така нататък. Това е тоягата, която е излязла от рая, която, щом блъсне човека, умът му просветва. Тя е божествената тояга, така трябва да се разбира. Превод трябва да се направи. Може ли да ми цитирате поговорката? Пръчката е излязла от рая. Тази пръчка е човешката ръка. Тя е разумната пръчица, с която хората наказват. А пък учителите, понеже не са разбрали това, понякога си носят пръчица. Старите български учители трябва да се поправят. Някога те имаха една пръчка, наречена фалага. Стягат краката на ученика с две дървета. Двама души вдигат дърветата нагоре, а пък учителя с пръчката го бие по краката. Ученикът е вързан за краката, учителя го губие за да учи казва му, ти няма ли да се учиш? Като свършиха с фалагата, дойдоха до второто положение, краката вече ги възпитаха, остана задницата на децата. Затова онзи ученик, който се е провинил, учителя го губие по задницата. И после третото положение, учителят отива при ученика и го пита. Стоянчо, защо си направил това, дай си дясната ръка. Учителя удря дясната ръка с пръчката, а ученикът си дърпа ръката. Учителят му казва, ако не даваше ръката, ще дойде задницата. И той горкия си дава ръката, като го ударят с пръчката, просветне му. После учителят казва, дай сега другата ръка. Но и третият начин вече мина, няма тояга. Вече стояга не става а с плесници. Сега учителя започва да пляска учениците с ръце. Това е цяла еволюция на възпитанието. От краката през задницата, през ръката, стига се до лицето. Казвам, и тегляне на уши има. Не зная кой метод се употребява сега. Да оставим това, което е забранено. Аз констатирам неща, които съществуват. Това са прояви в човешкия живот. Те са сили в природата, които действат. И те се изразяват по един правилен или неправилен начин. Ние не трябва да спираме у нези стотици-поттици, които идат от природата. Природата иска да ни възпитава. Някой път ние не хващаме правия път и следствие на това погрешките се увеличават, увеличават се и нашите страдания. В природата има един разумен начин на самовъзпитание, а пък самовъзпитанието, е да придобием онези сили, с които можем да действаме. Природата обича да работи, по възможност с най-малките сили. Тя е економистка, не е разточителна, макар и да е толкова богата. Тя не е скържева, но не иска да разпилява своите сили. И за това за хората тя дава време и пространство, но пести силите си. И всеки един от вас трябва да пести силите си. Пестете вашите сили. Вие може да имате някоя сила, или хубаво чувство, или възвишена мисъл. Използвайте ги. Или си ги записвайте. Аз не искам мисълта ви да бъде еднообразна. Еднообразните мисли са крайно опасни. И не искам да ме разбирате еднообразно, защото то е опасно. В мен няма еднообразие. Аз никога не се спирам върху едно и също нещо, Например, вие трябва да бъдете добри, добри, добри, добри. За мен доброто е само един момент. Аз се интересувам от началото и края. Всеки един живот, който има начало, има и край. Краят зависи от началото. В света има две начала. Едното начало е божествено, а другото е човешко. В човешкото начало нещата започват грантиозно и завършват микроскопически. Човекът започва с живот и свършва с смърт. А при божествения живот е точно обратното. Там процесите започват микроскопически и свършват грандиозно. Като започне един божествен процес, той ще завърши величествено. Ще започне с най малкия живот и ще дойде до преизобилен живот. Ще имаме преизобилен живот. Затова трябва да смените човешките процеси с Божествени. Например, омразата е човешки процес. Ще смените най-голямата омраза с най-голямата любов, защото в Божествения процес най-голямата омраза се занимава с най-малката любов, а пък най-малката омраза се занимава с най-голямата любов, в Божествения свят на най-малката омраза слагат най-голямата любов, а пък на най-голямата омраза слагат най-малката любов. За сега това е само теория. Вие искате да знаете защо е така. Питам. Ще сложите ли един голям слон да ръководи друг голям като него слон? Онзи човек, когото ще поставите да го ръководи... Той е много по-малък от слона, и омразата е голям слон в човешкия порядък. В божествения порядък на големия слон съответства най-малката любов, но тя е разумна. И следователно, малката, разумната любов ще се качи на главата на големия слон, и като го почукваш чукчето, слонът ще си върви по пътя. Щом се качи на божията любов на главата на омразата, омразата си знае пътя. Няма лутане, няма скачане, тя ще си върви по пътя и омразата вече не е омраза. Докато не се е качила любовта в главата ѝ, тя всичко прави, но като се качи любовта в главата ѝ, всичко затихва. Сега да ви дам друго обяснение. Представете си, че имате една неотоплена стая, а отвън студът е 35 градуса. Всички хора в стаята са учени, възпитани, но всички треперят свили са се. Идва един прост човек, който носи котия с кибритени клечки. Драсва той една клечка, запалва огъня, не минава и половин час и цялата стая се стопля. От тази малка клечка се изменя цялата обстановка. Културата и всички хора са добре разположени. На вас Господ ви е дал една котия с кибритени клечки. Къде ще ги употребите? когато вън и вътре е студено? Любовта трябва да се употреби, когато вън и вътре е студено, а пък когато вън и вътре е топло. Не палете тези клечки. В божествения свят, когато слънцето грее, няма какво да палите огън, там не се палят огньове. Следователно, в божествения свят няма дим. В нашия свят има дим. В божествения свят Съществата не знаят какво нещо е дим. В Божествения свят хората не знаят какво нещо е смърт, какво е да умре човек. Ако разказвате на един ангел за смъртта, той ще се очуди. Но ако дойде на Земята и го попитат, той ще има ясна представа за ограниченията, които съществуват тук. Това са факти, които съответстват на известни ваши опитности. При сегашните противоречия вие разрешавате нещата чрез омраза, разрешавате въпросите чрез недоверие, чрез критика, чрез какво ли не е друго, при човешкия порядък е така, но чрез недоверието нищо не може да постигнете. Вие не вярвате на един човек, не вярвате в човешкия порядък, прави сте, но вашата мисъл е права на половина. По този лъжлив път, по който човек върви, нищо не може да се достигне. И всички разочарования, които имате в живота, се дължат на кривата посока, по която вървите. Идвали са при мен много моми и са ме питали за някой момък. Казвам им момата, обичам го, но не зная дали ще живея с него. Това е човешки порядък на нещата, тя го обича, а не знае дали ще може да живее с него. Щом го обичаш, ще живееш с него. Но тя не го обича, тя се лъже, пък и той се лъже, един друг се лъжат и той казва, аз се обичам. Така не се говори. Кажете ми сега, какво трябва да кажете на човека, когато го срещнете? Представете си, срещате един вол, когато водят с въже и той пита, ти обичаш ли ме? Обичам те, как не? Не можеш ли да снемеш малко юлара от врата ми? Не мога, защото като те пусна, ще отидеш в гората. Щом волът те пита, обичаш ли ме, ти не му казвай, че го обичаш, не му отговаряй и мълчи си, но снеми юлара му и го остави. Ако волът тръгне след теб, той те обича. А пък ако си обърне гърба и тръгне в гората, не те обича. Сега направете един превод в живота. Какво е гръб? Щом един човек обърне гърба си към теб, то е животното в него. А когато един човек си обърне лицето към теб, то е човекът. Когато един човек обърне гърба си към теб, той ти мисли зло, той е от друг свят. Това са други възгледи. Някоя куче, щом си обърне лицето към теб, като тела е, то не ти мисли злото, то казва, господарят ми е много лош човек. То е един разбойник, прикрите и ми казва, ще ти убия, трябва да лаеш ми аз те лая. Махни се, не минава от тук, то ще ти тегли куршума. Като посегнеш да го биеш, то обръща гърба си и казва, ти ще видиш гърба на моя господар. То бяга и като се разположи по-далече, пак те лая. Казва, аз на тебе ти казвам, не бъди толкова бодала, за това тела е кучето. За нрава на вълците да ви кажа. Един свещеник, много смел човек, ми разказваше следното. Аз едно време бях много смел, не ме беше страх. Казвах си, какво ще ти направи един вълк? Веднъж излизам в зимно време от село Козлуджа Варненско, за да отида в друго село. Но си един бастун и вървя, минавам един километър, появи се един вълк. Обърна си задницата и започна да рови снега, вълкът хвърля снега в очите ми. Аз му казвам, махни се, не знаеш, ли, че съм поп. Помислих си, че този вълк ми казва, попе, върни се, иначе ще намажеш зъбите ми. Погледнах, погледнах и се върнах обратно в Козлуджа. Защо този свещеник ми разказва това? Питам го, защо вълкът излезе пред тебе? Той казва, не знам. Вълкът му казва, попе, докато носиш тази черна килимявка и това черно джубе, няма да ти върви. Свещеник с такова черно расо и килимявка и с черен бъстун не може да оправи света. Ти си тръгнал за онова село, но върни се назад. Една загадка е, защо този свещеник е срещнал вълка. Нищо не му е казал и се е върнал. Това е поздравление. Понеже на животните разумното е отзад, вълкът, като рови с краката си, мисли. Аз ви говоря за попа и вие ще кажете какво ли ни интересува това, да ви преведа сега. Вас може да ви срещне една несрета в живота, това е един вълк. Какво иска да ви каже вълкът? Някое събитие в живота ви може да играе ролята на вълк. Вълкът може да е някоя мома, която се е сгодила за някой момък. Или вълкът може да е момъкът, който рине снега в лицето на момата и казва, не тя обичам, върни се при баща си и аз ще се върна при баща си. Момата пита, защо този момък рине така снега, кое е по-хубаво сега. Човек не е дошъл на земята, за да се жени. Това не е целта. Това е второстепенно нещо. Трябва да разсъждавате. Вие казвате, не трябва ли да се жени човек? Не е въпросът там. Човек е дошъл на земята най-първо, за да живее, да опита Божествения живот. Първото положение е човека да слугува на Бога. Второто положение е да обича ближните си. Третото положение е да служи на себе си. Щом си се оженил, ще обичаш ближния си. Какво се оплакваш от жена си, че не можеш да живееш с нея? Това е вторият закон. Да възлюбиш ближния си като себе си. Но ти не можеш да го изпълниш. Ти даваш на женитбата едно тълкуване толкова тясно, че считаш мъжа си или жена си за своя собственост. И искаш да влезеш в живота, в чувствата на мъжа си или жена си започваш да ги одумваш, да ги съдиш. Има ли право една жена да съди мъжа си? Няма право. Правото вие сами си го давате. Кой е кодексът, кой е законът, възоснова на който мъжът съди жена си? Нали Моисей казва, мъжът да, да даде разводно писмо на жена си? Отначало не беше така, съвсем друго яче беше тази работа, но за вашето жестоко сърдечие, Моисей написа тези закони. Вие казвате да й даде разводно писмо. Този закон е така писан, но първоначално ни най-малко не беше така писано. Вие се самозаблуждавате, че като имате мъж сте уредили всичките си работи. Той е вашият ближен. Една жена се жени за един мъж, за да му помага. И ако не може да му помага, нека се върне от дома си. Един мъж се жени за една жена, за да и помага. И ако не може да и помага, нека се върне от дома си. Двамата взаимно трябва да си помагат. И ако не могат да си помагат, те не разбират Божия закон. Няма какво да седят един до друг. Този, който обича, представлява Божия закон, а пък другият представлява законът на любовта към ближния. Мъжът и жената едновременно представляват любовта на Бога и любовта на ближния. Ако те не могат да дадат един модел... Тогава и двамата да си отидат, жената при баща си и мъжът при баща си, защото и двамата са нечисти. Трябва да отидат на баня, за да се измият и пак да се оженят, без да отидат на баня, да не се връщат у дома си. Сега разбрахте ли? Вие ме разбрахте толкова, колкото онзи поп е разбран от вярващите. На една голяма задушница, след като се е насъбрал кляп и се е натрупал на една голяма камара, попът отишъл зад кръ... кам... камарата и казал... Братя Християни, виждате ли ме? Виждаме те малко до килемявката, той казал. До година хич да не ме виждате. Той подразбирал, до година да сложат по-големи късове. Този живот, който сега имате, трябва да го смените и да се освободите. Не може да се освободите от него веднага, но да знаете, че трябва да го смените по естествен път. Вие искате да го изхвърлите, както зимно време хората ринат снега. Където и да го сложите, не може да се освободите от него. По никакъв начин не може да се освободите от този живот. Така както зимно време не може да се освободите от снега, ринете го, а след това пак се натрупва на грамади. Аз превеждам нещата така, както са в природата. Като дойде пролета този живот, този сняг ще се стопи и ще се образува нов живот. Този живот, който сега имаме, трябва да се стопи, за да дойде божественото. Вие се плашите, когато започне да се стопи вашия сняг. с вашия сегашен живот как ще дойде новото? Вие казвате да се отрече този живот. От човешкия живот ще се отречете, за да добиете другия, божествения живот. Вие мислите, че човешкият живот съвсем ще изчезне. Той ще бъде едно условие за проява на божествения живот. Божествения живот ще организира човешкия и тогава той ще се осмисли. Трябва да знаем по кой начин можем да постигнем онова, което желаем. Понякога вие мислите, че като отидете на небето ще постигнете нещата. Не, като отидете на небето... Ще научите само един метод. Като отидете при ангелите, ще видите начина, по който те достигат своите желания. Ангелските методи вие не можете да употребите на земята. Като се върнете тук и да употребите този начин, с който ангелите си служат, ще разберете, че той не е нагоден за човешките условия. Един ангел може да дойде на земята, за да изучава живота на хората, но не го прави толкова така, не гледа само за удоволствие. Ще го прачат, когато има най-голяма работа, най-голяма нужда да оправи, да ръководи една душа. И като ръководи човека, ангелът ще научи някои неща. Като отидете на небето, ангелите трябва да имат нужда от вас. Какво ще научат ангелите от вас? На следващата лекция ще кажете какво трябва да внесе човек от земята в небето, за да го приемат ангелите благоприятно. Като отидете при някой голям човек с празни ръце, няма да ви приеме. Ако отидете при един лекар като беден човек, той ще ви приеме по един начин, а пък ако отидете като богат човек, ще ви приеме по друг начин. Кога лекарът ще ви приеме по-добре? Когато му покажете една кисия, направена от маниста и пълна с жълтици. И когато покажете на един свещеник една кисия, той е готов да ви чете. В такъв случай и лекарят е готов да лекува. И учителя е готов да възпитава. И момата или момъкът са готови да се влюбят. Като изчезне кисията, всичко изчезва. Но това е човешкият порядък на нещата. Магическата кисия... Това е крайният плод на човешкия порядък. Имате ли този плод? Всичко имате. Кесията е за мен един плод, като го погледнете, приятно вие. В божествения свят няма кесии, но има нещо подобно на кесия. Изведете заключение. Какво ще бъде крайното заключение? Кесията може да означава добродетелите. Представете си, че вие сте добър човек по-добър, отколкото можете да бъдете. Представете си, че едно дете е облечено много хубаво. Какво му трябва на това дете? Да го изведе с навън, на широко да походи. Един човек се е приготвил скромно. Къде трябва да отиде? На бал или на църква? На църква трябва да отиде. А пък някой човек се е приготвил за бал. На бал трябва да отиде. Вие ще кажете, че на бал е грешно да се ходи. Балът е едно хубаво място, и църквата е едно хубаво място. На бал ще отидете, когато сте млади, а на църква ще отидете, когато сте стари. На трапезата ще седнете, когато сте гладни, от трапезата ще станете, когато сте сити и ще излезете навън. Вие трябва да превеждате нещата. Не, че нещата са лоши. Но има някои, които са непотребни за вас и са лоши в даден случай, ако ги направите, това ще е неправилно. Младият ще отиде на бал, а старият ще отиде на църква. Младият, като отиде на бал, ще си доведе оттам една млада мума, баламица. Църковника ще си доведе една църковница. Една баба стара като него да се разправят. На служи... Баламицата, а бабата служи момъкът, който ходил на бал. Дядото казва, «Дъще, къде те намери той?» Бабата пита младия момък, «Как беше, как я намери, как играхте?» И момата пита дядото, «Как доведе тая църковница?» Дядото казва, едва я измолих». И бабата, и дядото се нуждаят от момата и момъка, за да им слугуват. «Вие като кажете, Господ ще помогне», сте все от старите баби и дядовци, все очаквате да имате един млад слуга, една млада слугина да ви слугуват, а пък тези слуги са били на бал. Вие казвате хайде на църква. Тези, които са били на бал, са готови да служат. Питам, кой е придобил повече, който е бил на църква или който е бил на бал, младите или старите? Кой е придобил повече? Онзи, който е ходил в бакалницата и е купил нещо... Или онзи, който е ходил в гостилницата и е ял нещо. Който е купил, той има придобивка, но това е отвън. У нези хора, които ходят на църква, те купуват от бакалницата. У нези, които ходят на бал, те са яли. Това е в разрез със всички ваши теории, които имате, това е мое становище. Аз изхождам от друго гледище. То може да не съответства на вашето гледище, но моето гледище, това е новият живот. Новият живот така ще започне. Онзи, който отива на Бал, отива да върши волята Божия в ранните си години. А пък онзи, който отива на църква, отива да върши волята Божия на стари години. В Божия порядък и двете неща са естествени. А пък в човешкия порядък и двете неща не се намират в естествена зависимост. Затова имам големи противоречия: Ще намерите вашия дядо и вашата баба, които са излезли от църквата, за да им служите. Те ще ви кажат някои работи, и вие ще им кажете вашата опитност, която е интересна. Между бабата и дядото от една страна и момъкът и момата от другата страна ще се образува една вътрешна връзка. Когато има връзка между тези две божествени начала. Това е новият прогрес на човечеството. Отче наш 41-а лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 24 юли 1935 година. Сряда София Изгрев